Як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем в якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові найміт нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря. Тільки з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому поля на рік. А не ви буде то нічого не плачу. Пішов приказчик по селу і розпитує. Чи нема до якого бідняка? Є, є. А, а, там, він, там. Живе дуже вбогий парубок. Він піде. Та, піде. Та. Ото наняли у того парубка. Вибув він рік і дали йому поля на рік. Іде парубок від пана та й думає. Служив я рік. Вислужив день поля на рік. – Що мені з ним робить? – Думав, думав. – Посію баштан. Чи не розбагатію? – Думав, думав. – А чим же я те поле вигорю? Що в мене ні волів, ні плуга? – А далі й надумав. – А, піду до пана. – Приходить та й каже. – Пане, любий пане, служив я у вас рік, вислужив поля на рік. — Та ні, чи мені зорать його, чи зорали ви мені? Я б уже вам відробив. Пан зглянувся на нього та й каже. — Добре, вивив. Зорали ту нивку, посіяв він баштан, як уродив же той баштан, а кавони от такі, а дині от такі. Поставив собі парбу курінь серед баштан та й живе. Баштан, стереже, тільки як стали пристигати дині, помічає він, що це вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане сама шкарлопиміща. Хм, ну, я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам. От настала ніч, сі він у курні, стереже, коли чує ху він по тихесеньку туди, аж там насичка. Він підкрався та за хвіст та й впіймав. Ага, я тобі дам, хитий. Та як замахнеться. Ой, чоловіче, голубочко, не бий мене, я тобі великий проті стану. А ти не їстимеш? Та її ціпком, а вона проситься. Хоч живу, пусти мене. Бив-бив, а далі питає А у якій же ти мені пригоді станеш? Я? Тобі висвати на царівну? Ну, гляди Та й пустив А так хитра, за царівну сватає Побігла лисичка до царя Там її не пускають, виганяють Треба мені самі царя бачити, пустіть От щось йому скажу Її гонять, а вона у дворець преця Цар і почув. Що там за лемент? Та тут волоцюга припленталась. Впустіть. Її пропустили. Вона цареві в ноги. Царю, государю, смилуйся, що я тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? Питає цар. Так і так. Була його змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство омолювати. Дочку твою візьме за себе. «Так я оце прийшла тобі розказати». «Ой, мені лихо!» Окупився цар за голову. «А в мене ж і військо не готове!» Та й налетів на царедворців. які такі! Мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте!» Лаєв їх, лаєв і гукнув. Кличте раду!» Тут, де не взялись генерали, сенатори, панство усякого по нас бігалося, радяться, як їм того зміє повоювати. Радились, радились, нічого не врадять. Нема війська. А лисичка знов цареві в ноги. Царю, государю, змилуйся! Що я тобі пораджу? Є в мене цар корінний. Як віддаси за нього дочку, він того Змія звоює. Цар і сюди кинусь, і туди кинусь. Нічого робити. Як звоює, то вже віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров! корінний царю. Здорова була, ласічко-сестричко. Я тобі добру ліс принесла. Кажи. Була я в царя, за тебе за рівну Так цар сказав, як звоює змія, то віддам. Ході воювати. Хто тьо, дурно. Каже парубок. Як же мені його звоювати? Нічого, звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ході. А баштан? На кого покину? Вона як почала його вмовляти, так і пішли. Ідуть та йдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде Змій. Так і сипли іскри, так і сяє. То? каже лисичка. Ні, йде. Ти постій тут під копицею. А я побіжу вперед до нього. Став той парубок під копицею і думає: Пропав я. – А лисичка побігла до Змія. Здорова, лисичко-сестричко. Що я тобі скажу, змійку-братику? Каже лисичка. Біжу. Оце я до тебе з недоброю містю. Іде на тебе цар війною. Хочу звоювати і все твоє багатство відняти. Де ж він? Далеко? Питає змій. Якби далеко, а то близько. Що ж мені тепер робити? А що робити? Каже лисичка. Он під копицею стоїть чоловік. Віддай йому все своє, і коні, і коляску, і одежу. А сам уберись йому одежу, та й йди собі додому. А цар тебе не пізнає, а то пропав. Змій, мерщій одежу з себе, а свиту на себе, та бігом звідти. Спасибі, лисинші, бісь свердів рятувала. Думає Змій, тоді той баштанник Убрався в золоту одежу і такий став гарний. Що не схочеш, то полюбиш. Сів у пляску, поїхали з лисичкою. Бач! каже вона. А ти боявся. Приїхали до царя, лисичка цареві в ноги. Царю государі кланяється тобі в ноги куріни, пішле подарунки. Він звоював змія. Просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж коли беруть його й ведуть А через тиждень і весілля справили Я там був, мед, вино пив Роті не було, а по бороді текло